Goeie naand, dis soos Skynsna 6 en Trevor Nasser sy 5 ster sê vir jou dat het tyd is vir crime time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Nog een week is voorbij en ons is nog een week van lockdown en het is verlengd tot 30 april 2020. Die president het gesê, hy gaan dit elke twee weke verlengd. Die lockdown is erg, maar het is nodig want daar het in die laatste 24 uur ongeveer nog 50 mense verlengd positief getoets vir COVID-19, oftewel coronavirus. As die lockdown nou gelig moet word, gaan dit katastrofische gevolge hee en gaan mense by die duisende doodgaan. Wat alles vererger, is dat die andere bevolkingsgroepen dink dat slechts wit mense die virus kan kry. Dit is totale onzin, maar mense gloed het. Mense is by nou al lekker verveeld met mekaar, grappe die ronde gedoen en doen nog steeds die ronde. Conspiratie theorists het in feest met al die samensweringstheorieën. Het is ook nou baie gevaarlik om zulke theorieën te like of te share op sociale media aangezien jy krimineel aangeklaar kan word as jy dit doen. Die gevaar is dat die regering bepaal wat is waar of wat as waar beskou word en het maak die deur oop dat vrye denken en vryheid van spraak nou gereguleer gaan word. Een mens is juist in die week in hegnis geneem in Perro nadat hy op Facebook een video greep gepost het waarin hy mense gewaarske het dat die deppers waarmee die toetsen gedoen word besmet is met COVID-19. Hy staat in lang gevangenisstraf in die gezicht so hy skuldig bevind word. COVID-19 is een virus waar die hele aardbol verewig gaan verander. Ons hele sociale stelsel word getoets en gaan veranderen. Al klaar het die regering gesien hoe effectief hy is om mense tot hulle huise te verband en hulle het effectief bezighede tot stilstand gebring. Die president, president Cyril Ramaphosa, het in lockdown afgekonigd so ons moet self-quarantijn en die verspreiding van een virus moet probeer keer. Soos gewoonlik het sekere wetsgehoorsame burgers die opdracht om by die huis te bly gehoorsam en het hulle hulle self voorbereid om in hulle huise te wees. Ook soos gewoonlik, het sekere misdadigers besluit om ook hier die wet te oortree en het in die straat rondgeloop en is gearresteerd dier die politie. Nou is die politie weer die slechte ouwens. Die reel is baie makkelijk, selfs in driejarige kleeters dat kan uitvoer. Bly by jou huis en klaar, maar vir partijmense is dit te erg om te doen. Daar is ook nog ander reels, soos dat drank en sigarente nie verkoop mag worde. Het is baie ongemakkelijk vir die rokers en drinkers want eindelijk word hulle gedwong om op te rook en drink en hulle word ook nie die kans gegin om dit stadig te doen nie hulle kan dit nie systematies doen nie hulle moet dit nou soma onmiddellik, onmiddellik doen, wat van die alkoholiste partij van lisse lichame sal ingee sonder die drank die rede vir die pulverbot op drank en sigarette is eindelijk voor die hand liggend as jy drank gebruik En jy dronk, verloor jy jou inhibies en hang die dronkman oor jou en sy koil loop ooraas en hy spoeg en nies en hoeso so sy of sy wil. Nou kan die virus baie makkelijk verspreid word. Die sigarette is eindelijk die skuld van een paar mense wat nie gehoorzaam wil wees nie. Partijmense is moos so stoutkinders, want nou gaan hy nie een pakkie of kartoon sigarette koop en by sy huis bly so sy moet nie. Hy gaan elke 10 minuut in die straat loop om een losse gereed by die winkel te koop. Min mense weet eindelijk dat het onwettig is om losse gereed te verkoop. So is eindelijk weer net een paar individue wat allemaal laat zwaar krij. Maar nou, voor ek verder gaan kyk na die effect wat die lockdown op die misdaad gehad het, gaan ek vir een muziek en speel ek vir jou vir DJ Snyk met Middel, Ed Sheeran met Shape of You en Victor Koston se Big Room Mix. different views on new and old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 First day mm -hmm. you and me a thriftie so go you can need to look your bag and I fill up the plate mm -hmm. we talk for hours and now about sweet and sour and how your family's doing okay mm -hmm. and leave and in the taxi sit the back seat the driver make the radio play and I'm singing like girl you know I want your love your love was handy for somebody like me come now follow my lead i may be crazy don't mind me say boy but still talk too much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 Just smell like you, baby, they discovered something brand I'm in love with your body baby I'm in love with your body I'm in love with your body Come on, come on, come on I'm in love with something brand new. I'm in love with the shape of you En dit was DJ Snake met Middel, Ed Sheeran met Shape of You en Victor Kostens' Big Room Mix en ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Voor die brek het gepraat oor die nationale virus lockdown. Nou die vraag is, wat is die effect wat die lockdown op die saalwelewing en op misdaad gehad het? Wel, dit is die stof tot baie studie en nadenke en mense sal vir jare nog hulle doktorale thesesse hier oorskryf. Dit het echter aan die beginnend positieve effect op misdaad gehad. Moorde is minder. En mens kan het verstaan, daar is byvoorbeeld in een naweek 250 minder mense in die weeskaap alleen vermoor as die vorige jaar, die selfde tyd. So as 250 minder mense wat dood is, as gevolg van coronavirus. Dit hoe mens het kan sien, want omdat die mense nie kon drink nie, hulle kon nie beweeg as hulle wou nie, hulle moes by hulle huise bly, nuchter, is 250 minder mense oorlede. En dis nie dat hulle oorlede is aan normale omstandig nie, 250 minder mense vermoor. Verkrachting het afgeneem. Dit kan een ook verstaan, want minder vrouwens vermoor, is by clubs, minder vrouwens loop rond in die middel van die nacht, minder vrouwens gebruik drank, kan bedwelm word, door hulle drank, um, goed in hulle drank te gooi, sovee krachtings het afgeneem, aanranding met die doel om ernstig te beseer, het afgeneem, minder dronk mense, minder drank, en aanranding gewoon het afgeneem, ook as gevolg van die minder drank, diefstal en inbraak by wonings het afgeneem, tot amper nul, hoekom? want die mense is by hulle huis. Dit het echter in week 2 in wending geneem, toe sekere mense begin het om die drankwinkels te plunder om drank in die hane te kry. Nou, dit het die drank net daar geblei nie, en nou het hulle begin om te betoog, en om winkels te plinder verkoos, en wat hulle ook al kan stel. Nou, my vraag is, nou hoe hoelang gaan dit vat, voordat dit nie meer loonend is nie, want uh, al die winkelrakke gaan leeggesteel wees, en leeggeplinder wees, en hulle begin om die mense in hulle huise dood te maak en te verkrag, en die huise te begin plinder, omdat hulle die goed daar wil steel, want kos, as daar nie meer kost in die winkel is nie, gaan hulle onthou, o, oh, maar die mega goede mense het ons klompkost gekoop in hulle huise, En dan gaan hulle begin om die mense in hulle huise aan te val En te vermoor en te verkrag En te plonder aan die huise En daar ook die mense te martel Net om hulle kan Want die mense is gefrustreerd En is ledig En wil uiting gee aan hulle frustraties En kom ons wees nou maar eerlijk Daar is maar net sekere mense Wat net nooit constructief aan hulle frustraties Kan uiting gee nie Vrijlijke rondbeweeg is gekriminaliseer en kan jy in boete van af 1000 rand tot 5000 rand opgeleid word, as jy nie luister nie, en by jou huis bly nie. Jy kan selfs tot 6 maande tronkstraf opgeleid word. Mense mag nie meer kerkdienste bijwoon nie, so jou grondwetlige recht op vrijheid van beweging, en om na jou eie kerk toe te gaan, en jou te beoefen, is ook nog ingeperk, en eindelijk amper weggevat. Behalve nou natuurlijk, vir vir, Goed soos jou uh, sociale media Sociale media het nou weer moendelik gemaakt Dat mense wel nog kerkdienste kan luister Kerkdienste kan bijwoon in die gemak van sy eie huis So vir diegene wat toegang het tot internet En toegang het tot sociale media en cellfone Wat ook dees amper ammel is want uh, amal loop met slimfone rond, en amal het toegang tot internet en wifi, want dit het, het redelijk goedkoper geraak in die laatste paar jare in Zuid-Afrika. Um, so amal kan nou eigenlijk met mekaar nog altijd gesels, al kan nou mekaar nie visies aanraak nie. En die interessante is, voor die lockdown, het mense langs mekaar gesit, maar op hulle cellfone gesit heel dag. Uh, nie is met mekaar langs aan mekaar gepraat nie. nou, dat hulle het kan doen, hulle kan nie heel dag op hulle cellfone le, nou wil hulle dit nie doen nie, hulle wil nou eerder met ander mense gesels, net so stout kinders, as jy vir hom sê mag nie een ding doen nie, dan wil hulle nou juis dit doen die ander effect is, niks mag ingevoer of uitgevoer word nie so dit beteken kos wat ons nie kan self produceer nie, of as ons die volume is, nie genoeg is om allemaal in die land te voed nie kan ons op een stadium kom, dat mense nie gaan kos heenie. Sekere mense, wat dit sal kan bekostig, gaan kos heen, maar andere mense, wat dit nie sal kan bekostig, om die duiderkos te koop nie, gaan dit nie heenie. Hulle gaan honger wees, en weer eens, gaan hulle kyk na misdaad, hulle gaan hulle went na misdaad, en hulle gaan maar die kos steel want wat gaan mens doen? Hy gaan maar die kos stil. Wat die mense eindelijk moet doen, is om hulle self voor te bereid, en sê, hoor so, wat gaan gebeur, As die lockdown verleng word Moet ek hier maar by die winkels gaan en saad koop En so gelang in my tuinkie Of op my balkon van my woonstel uh, A paar groendiekies probeer plant of begin plantie So dat ek daarom uh, ietsie kan hee Om te eet So dit gebeur dat die winkels leeg loop. Want kom ons wees nou maar eerlik Nie al die boere in die land is genoeg Om al die mense in hierdie land te voet nie Nie genoeg te voet nie So op een stadium gaan die kos opraak, niks mag ingevoer word nie, nie een ding nie, nie een artappel nie, nie een ruiskorrelkie nie, niks mag ingevoer word nie, so waar gaan al die mense kos kry? So is een van die ander dinge waarin een mens kan dink, ons geldwaarde raak al minder, werd en dit beteken dat goedere net duider gaan word, en dit gaan weer beteken dat misdaad gaan stuig, so Ja, onthou ons ekonomie staan nou stil Die land verloor Miljarde rande Omdat juist die feit dat drank En sigaret in die verkoop Kan word nie Want tenminste so ongeveer Eenderde van die landse Totale Inkomste en onthou die regeringse Inkomste is net uit uh, Texas uit wat Hy um, hef Op al hierdie Goedere wat in die land inkom en goedere wat verkoop word en ons wat geld ontvang, wat, wat salaris trek. En soan, amal van ons moet een of ander vorm van belasting betaal. En baie van ons betaal verskye vorme van belasting. So, as die regering nie die belasting kan in nie, want onthou, hy verloor nou een derde van sy totale belasting inkomste, omdat drank en sigaret nie verkoop mag word heet nou wanneer als verby is, die lockdown oor is, moet die geld op een manier ingekry word, want die regering moet voortgaan om sy dienste te lever hulle kan nie vir die bevolking sê o, oh, maar daar was COVID en jammer ons kan nie vir jou dienste lever nie, die dienste moet gelever word, so ongelukkig gaan dit beteken dat, en ondou dan nou ook dat die bezighede, geen ander bezigheid, die werk nou nie, so amal sy totale jaarlikse inkomste gaan baie minder wees, as die vorige jaar, en dit gaan ook beteken, dat hulle baie minder belasting gaan moet betaal. So die regering kan maar weet, binnen die volgende jaar, gaan hy nog minder belastbare uh, geld kry, waarmee hy dienste gaan moet lever. So dit gaan weer, een ripple effect he, of een domino effect he, dat sekere staatsdienste, minder geld gaan ontvang die jaar daarna, um, om hulle dienste te lever. En reeds is baie staatsdienste baie ingeperk met hoe hulle dienste gaan lever en dienste kan lever omdat geld ingeperk is. So ja, dierie virus gaan een groot effect op ons ekonomie hee. Dit gaan beteken dat ons geldwaarde nog minder werd gaan raak as wat het reeds is. Ons gaan al hoe deder moet betaal vir kos en goed wat ingevoer moet word. Ons gaan al hoe deder betaal met... Vir goed wat soos televisies wat moet ingevoer word en die gevolg is ons gaan daar later nie meer daar die goed heen nie, kost gaan onbekostigbaar dier word so die mense wat sal kan eet is die mense wat hulle eie kost sal kan maak in sy tuin en dan weet ons ons nou ook die mense wat het nie kan doen of wil doen nie um, gaan maar nie jou kost kom stil so misdaad gaan weer stuig, geweld gaan stuig, want jy gaan ook nie net my groente kom vat nie, en gaan dit beskerm, en so het dit een hele rippel effect, as die regering nie vroegtijdig gaan iets doen om dit te keer nie. So ja, ons sit in een redelike penarie wat die coronavirus anbetref op die stadium. Nou op die noot, denk ek, is dit weer tyd vir mysiekbreek, en ek speel vir jou vir Paris Hilton met Stazablind, Enix met new sensation en Queen met I want to break free. Ek dink as a paar mense wat op hierdie stadion van die geveg baie graag wil, wil voel, hy wil, hy wil vry breek, hy wil wegkom van uh, al hierdie coronavirus en corona coronagoeters. Hy is nie meer lis om in sy huis te sit nie. So, <laughs> kom ons luister lekker. En dit was Enrique Iglesias met Heartbeat en Paris Hilton met Staza Blind, Inaccess met New Sensation en Queen met I Want to Break Free. En ek is William Minnick met Crime Time, waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Een ander ding as ek kop uitgeskier, ek het op sociale media en ek denk dat het gebeur in baie huise ook, is dat gesinsgeweld sy kop gaan uitsteek. Want maandpa is ons nou heel dag in mykaarse geselskap Altoe is by die huis, die huis en die plot raak net so groot En dan gaan hulle so nou en dan van mekaar iets sê wat kon gebleid En ja, ek hoop nie so nie, maar in sekere huisgesinne gaan dit dak ook fysiek raak In gesinsgeweld is iets wat nooit ooit goed gepraat kan word nie Maar ek sien dat daar nou iets op die sociale media gebeur Door dat mense dink dit is baie snaaks en grappig door dat jy nou vir jou grepe sien, waar die vrou sal rondop in die huis, jy hoor haar stem, hoe sy sê, haai, sy kan nie glo hoe mooi haar man die kombuis kon gemaakt het, en hoe mooi haar man die sitkamers kon gemaakt het, en dan kry die man op sy knieën in die gang sit, met een lap die vloer was, en dan sê sy van, haai, kiek hoe mooi was die vloer, maar hier en daar wees sy van uit, en dan sê, sien in die hand het sy een pistool, en dan wees sy nou vir my plekies wat hy nog gemist het met die pistool uit met dit wat hy ons nou insinueer is dat sy om die hele tijd met die pistool in die huis dreig so dat hy haar huiswerkies moet doen. En dan in een ander video greep kry hy man wat aan die ene kant van sy gezicht lyk het baie mooi en dan sy nou sê hoe blij hy is, hy is by die huis en hoe lief liefheid sy van sy vrou het en as hy sy gezicht so draai, dan sal die ander oog blauw geslaan wees. Weer die insinue dat sy vrou hom so geslaan het. Wat my verkeerd is, is dat hierdie gesinsgeweld dan nou vir mense baie snaaks en grappig is wanneer dit tegen mans gepleeg word maar kom ons draai die rolle om. As een mens nou een wilgegreep so maak waar die man van sy vrou sal sê haai, kyk hoe mooi het jy die kombuis skoon gemaakt en kyk hoe mooi het jy die sitkamers skoon gemaakt en dan sal hy op haar knie kry in die gang met haar lap en uh, die man sal dan van haar wees hy so het jy een bykie mis gewas en hy wees het uit met die vierwapen. Wonder hoe baie mense so daar gelag het, hoe baie mense so daak die persoon wat die video greep gemaakt het, so wil veroordeel, vir wat hy gedrood en wat hy probeer insinueer en wil voorhou as goed. En die selfde, vrou stel in die kombuis in sy strijk en sy vertel van haar man, hoe lief sy van om het en hoe blij sy is, hy is by die huis en as sy as sy gezicht so draai, dan uh, kan ons sien, daar is een lekker groot blau oog. Ek wonder hoe baie mense so daar oor gelag het, So, dit is ook nou een ding van ons samenleving Waar hierdie dubbele standaarde is Waar gesinsgeweld tegen mans goed gepraat word En het word afgelag Maar gesinsgeweld tegen vrouwe word veroordeel Gesinsgeweld Oor die algemeen tegen mans, vrouwe, kinders En of die kinders dit pleeg Maak nie saak nie Dit moet veroordeel word En hierdie lockdown Lijkt het my dat nou een grappie geraak Om hierdie type gesinsgeweld Te voortouw Voor alles wat nou tegen mans gepleeg word Dan gaan ons kijk ook hierdie lockdown Hoe lang gaan die lockdown nog wees? Wat gaan gebeur? Wel dokter Salim Karim, hy is een kinder op die gebiek van virusse, Hy het die volgende gesê If the infection rate is higher than 90 plus per day The lockdown will likely continue If the number is between 45 and 89 And the active screening rate is higher than 1 in 1000 The lockdown will need to continue So as al meer as 1 persoon per 1000 wat getoets word, positief toets, sal die lockdown moet aangaan. If the number is between 45 and 89 and the active screening rate is lower than 1 in 1000 and ease in the lockdown can consider. So as al minder mense as 1 per 1000 positief getoets word, dan kan hulle begin donk daaran miskien sekere goed te verslap aangaan die lockdown. En if the number is lower than 44, then an ease in the lockdown can be considered. Maar, hy sê baie duidelik, dat hulle net eenvoudig die lockdown kan weghaal nie. Want het gaan al die goeie werk wat gedoen is as gevolg van die lockdown ongedaan maak. Omdat mense gaan mekaar dan maar net weer van af, besmet by die virus en nagenoos weer een stuiging in getalle sien. En dit is wel wat gebeur het in China. Nou het hulle mense gelat gade door die hospitaal uit wat nie meer symptome getoond het die en toe was daar een eeuweskulike hengse stuiging in hierdie COVID-19 uh, toetse. En mense het dit weer eenvoudig van vooraf siek geraak. So, ek denk die lockdown is nog hier om te bly. Gevindig kijk, ek het gekyk na die en negatieve effekte wat die lockdown op ons land het. Die probleem is, dat ek nie denk dat die lockdown na 30 april gelig gaan word nie, want dit sal baie onverantwoordelik wees. Die teendeel is ook waar, dat die grootse persentasie van die bevolking van Suid-Afrika nie wetsgehoorsam is nie, en gaan doen wat hulle wil. Die gevolge gaan echter nie so lekker wees nie. Stans is die status quo, dat die politie in beheer is, en die weermacht bystand gee. Nou as die mense nie gaan gehoor gee nie, behalwe nou die feit dat die klomp mense gaan infected raak met die virus, besmet raak met die virus, en dat mense in hulle duisende en dalk honderde duisende gaan dood gaan, dit ook dalk beteken dat kruisget afgekondig kan word. Nou dit gaan dan veroorzaak, wanneer kruisget dalk afgekondig kan word, dat die weermacht in beheer is. in beheer is en die politie hulle ondersteun. Nou met die krijgswet gaan mense by die huise bly of met geweld in hulle huise gehou word dier dat jy aangerand of selfs doodgeskiet gaan word as jy sonder rede in die straat rondloop. Wel, mense gaan nou sê dat dit nooit sal gebeur nie. Ek hoop nie dit gebeur ooit nie. Maar kyk maar na wat het al alles gebeur in ons land in hierdie jaar. Kyk maar na die wereoogreep waar die hond in Mitchell's Plein op een soldaat afhaard en die soldaat net omdraai en die hond skiet. Amal gaan aan oor, oh, hy het die hond geskiet, en ja, dat is verkeer dat hy die hond geskiet het, en hy het eerst die hond onmiddellik doodgeskiet, die hond het gewond nog omgedraai en een keer weghaard Maar wat hulle gemis het is, hy het nie sy wapen van veilig afgehaal nie, en ook nie sy wapen gespan nie, hy het doodleiders omgedraai en die hond geskiet. Nou mense wat vierwapens ken sal vir sê, dit beteken sy wapen was met een ronde in die kamer en oorgaal en op vier reeds gereed om net te lig en te skiet en dit is hoe een soldaat loop met een vierwapen wanneer hy in gevaar is soos in een oorlog Is hulle in een oorlog situasie? Ek weet nie, ek denk op die stadion van die gevecht nie so nie maar as hulle al reeds so rondloop, denk dit wat gegebeer as hulle wel kruiswet afkondig. Dit gebeur en ons is nog eers in kruiswetie. So die boodskap is duidelik, bly by jou huis en klaar. Die regering speel nie. Want, om nou lockdown net eenvoudig te lig, net eenvoudig te verslap, kan dalk veroorzaak, dat mense in hulle duisende, tienduisende, of selfs honderdduisende, in Suid-Afrika, kan doodgaan van kruiswet hierdie virus Zuid-Afrikase hospitale is net nie toegeris om met so een hoeveelheid mense wat besmet is te kan werk nie, hulle gaan hulle nie kan behandel nie en die mees kweesbare mense gaan dalk nie oorleef om hierdie story te vertel nie so die mense bly by jou huis ek verstaan nie amal se huis is ewe lieks en ewe lekker nie nie amal bly in huise waar daar wifi is nie. Maar dit was ook maar jou kese gewees. Jy het gekies om daar te bly, waar jy bly. So bly nou maar daar, so dat jy kan levendig bly. Voor die eerste keer in mensgeschiedenis, kan jy die wereld red, dier by jou huis te bly, en dood eenvoudig niks te doen nie. Moe dit nou nie gaan opmors nie. Nou op daar die nood, is dit tyd, om te groet. Ons sien mekaar, saturagochtend tussen 8 en 9, met wat nou, waar ek jou gaan probeer, help, om jou week en naweek, te beplan. Vooral in hierdie lockdown tyd, waar jy nergens kan gaan nie, en niks eindelijk aangaan nie. Jy moet maar so van kamer, tot kamer, beweeg. En ons sien ons mekaar, weer volgende, woensdag aand tussen 6 en 7, met, crime time, waar ek jou, gaan een blik op die misdaad wereld gee. So blyf veilig, was jou hande naukerig, draai jou masker, wees voorbereid op wat gaan kom, plant een bykie groente as jy kan, vir ingeval die lockdown gaan langer vat, as wat baie mense dink en hoop. So wees veilig, was jou hande, sien om na jou familie, geniet hierdie tyd, Saam met jou familie Jy gaan dag nie weer so 'n kans krij nie So praat met hulle En gesels met hulle, speel speelikies Leer ken weer jou kinders Leer ken weer jou vrou of jou levensmaat Die tyd is vir jou gegee om dit te doen Doen dit So tot ziens, tot die volgende keer En ek gaan uitspeel met M&M Se Venom Want hierdie virus is soos een gif in ons samenleving Tot ziens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 Nick, cow can I be down mean bizarre in Florida roof rooms left on the Florida motel then Dr Dre said how yeah and I got gotta stamp like a flash card where the mail man and I know they're gonna hate but I don't care I barely could wait to hit him with the snare and the bass wear and the Reverse at the Indian nutcrash in India The fact that it just mangled steel My Mustang and the Jeep Wrang on the grill With the front smash, much as my rear fender assassin Slim a combination of an action Kamikaze and Gandhi Gan Translation, I will probably kill us both When I end up back in India You ain't gonna be able to tell What the fuck's happened in India When you're bit with the Minimum Turn the minimum, minimum Not going with them, And I'll up in them Ready to snap Anymore Minimum, diggin' it's time to I got that train of momentum, momentum, momentum Not going with em, never gonna slow up in em Ready to snap momentum, thinking it's time to go get em They ain't gonna know what hit em When they get bit with I said knock knock, let the devil in Alien, it did its own home Ain't no telling when this choke hold on this game I'll land them logo, became a symbiote so My fangs are in your throne home I throw a Uckerot tie, couple knots fired up a car fire, juggled out, punk rock Bitches going down like young jock, cause thug doc put me on like sun rock Why the fuck not? You only get one shot Eat shit till I can't taste it, chase it a stray liquor, then paint, then I then drink Till I faint and awake, get a headache, and I take anything in rectangular shape that I wait to face the demons, I'm bonded too, because they're chasing me But I'm part of you, so escaping me is impossible, I latch onto you like on a you. Parasite, and I probably ruined your parents' life and your childhood too if I'm the music that y'all grew up, I'm responsible for you the And Austin, fools, I'm the super villain dad, mama's losing their marbles too You marvel that, Eddie Brock is you, and I'm the suit So call me I got that adrenaline, in him, in him Not going with never And I'm so up in him, ready to snap